وعن بي زر رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعاليه وسلم فقلت يا رسول الله أوسني وَلَ أُ فيك ب تخل فإَّهُين تُّ أمرك كلّهيب وَلَك بتلاو وَاجْرُ قُرَّ الله فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَّكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَّكَ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْكَ بِتُولِ السَّمَ إِلَّا مِن خَيْرٍ فَإِنَّهُ مَثْرَدٌ لِّلشَّيْطَانِ وَأَوْنُرُ لَكَ لِأَمْرِ دِينِكَ وإياك وكثرة الزحك وإياك وكثرة الزحك فإنه يميت القلب ويذهب, ويذهب بنور الوجه وعليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي وأحب المساكين وجالسهم وانظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك رواه أحمد رحمه الله زما عزت مندانو حاضرینو مسلمانانو ورو الٰہی الالمین دی مونږه تاسو ته د خپل دین سمج او پدې د عمل کول توفیق را نصیب کی زموږ د دینی ویسا دا, دا چې الله حبیب باز اشخاص ته انفرادی تو او بعضې ته استعماعی سواسیتونه فرم دی نه بعضې علم الله د دوولما اوقبونه د نور نډک ک او کمم ژوندي الله د ژوندون کې خیر برکت واشي کتابلی کلی په ووسیا د رسول الله ص الله عليه هی وعالی وصیت فدین کی یولوی احمیت لری تا سگور مسلمانان وئی وئیرزما والد و والدہ و رور و دوست افلان مرگر چوفات کے دون و ما تیدا سی وصیت کرے ہو د دخپل و مشایخ و استازان یاد لري نبی خدا امام الانبیا او خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم وصیت نکدی دیو حدیث کی bazie علماء مختلف احادیث را جمع کړي نبی کریم علیہ السلام ابو ذر رضی الله عنه ته یو دیار لس وصیت وکړي او دا د ټول دین اسلام خلاصه دا ړم به اختصاراً دا وصیتونا واورای او دی اذو کوشش وکړي اولی ور توفر ما لای په خپل مطالبه او کجدا الله حبيب مال وصیتونا اوکا وی وصیت در تکوم فتقوا ويرضا الله دویم وصیت دی د قرآ شریف تلاوت او دریم دی د الله هر وخت ذکر کول او سلورم د اوږت چپالې چې چپ نې خللهې سمبان ته. او بل وصیت دے وای دے ریاض خان دبا او بل وصیت دے د الله لار کی jihad کو بل وصیت دے زال دنیوی لحاظ سرکت خلق نہ او برا خلق لم بل وصیت دے سل رحم ساتا اگر کا خپلوا نسا سره کټکئی بل وصیت دے حقا خبرہ کا اگر ک تروا ترخوی بل وصیت داد دے دا د الله بارک دح چا د ملامتیا پروا ملرا بل وصیت دار بن شد خلقو نہ چه کم شتا چې خپل ځان کې معلوم دي هي زمام نفس د عیبونو نه ډک دي او ځاغې په عیبونو په خلکو کې رعباسو او ای کافید دیو سړی د فارا د بوز چې د کې دری خيونې وي دغه فورلص برابر 77 الکناث برابر لص برابر 7 کافی د یو سړی د پارا دا بوز دیوی چې د کی دری خيون لري د خلکو کې څه عیوب نه دی اپی چنیا خپل نه دا فقام وخت کې تيرم شو او خلق ول بدګنیه غشې چې غفد کی دي ا بیا یا, یا باسر نشته د عقل په د تدبیر یو شې د تدبیر جوړه او نشته د پرېزګاری په شان د بندې د الله د حرامو کارونه اونشت ده هاي سواله پشان ده هاي سوالي ده دیارلس غره ده ديار لست تقريبا جوړيږي ندي کې د دین نه ثول دي نه راځه مکړه د الله د حبيب په ديو وصيت با نه کټو لومت عملو کي ندا یو وصیت د تمام امت د فاره کافی او شافي ده د اول وصیت ده د الله يره د الله نه سره يري و د مؤمن د دنیا او د اخرت کم سفرونه چي دي نو پدې سفرونو کې د تقوا نه بهترین سامان نشتا الله سوره بقره کې وایي وتزودو فإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاسْقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وایزا سرا د دنیا او د آخرت د سفر سامان والی بہترین د آغاز سفر نه تقوا ده د الله خوف ده د الله یا رب ګره دا, دا تقوا حقیقت ده د سعادت او د نیک بختیاد لپاره عاجلا او عاجلا سعادت دا جمله کول د محل نه دیو جنڑ ډمبنه وصیت د الله یا روا اته زغور قران چې الله سوره بقره شروع کړي نو ایت ذالک کتاب لا ری بفی هدل للمتقین چا کې چې تقوا د قران شریف ټول لای د هدایت د فاره الله را لګل قران ہدایت دے خجاله پارا د چا رڑ کی چې د الله یرا دا د الله خوفه دارنګه د قران شریف تلاوت چې تاسو کوی د جنت دا غټو نعمتونو وعده الله د تقوا د ورچ نه کړي قالوا ان المتقين في جنات ونهر متقيان بجهنتو او په نهرونو کې وي نا اول وصيت د نبي كريم عليه الصلاه والسلام خپل صحابي ابو ذر رضي الله عنه وتا ده الله الله دې تقوا او غره د تقوا دو زادي او د دې دو او نه تقوا جوړي الله چې کوم اوامير خړې دا پزې زه ادا کول او چې د سنه من کړيو دا غه نه منکه دل نه الله دمس حکم کړي الله د زکات او د روجه د حج حکم کړي داسه الله مون د پردي مال د پردی حيا د پردي غيبت شغلين مون نکړيو ددا الله د اوامر پابندي الله چې د سن منع کړيو داغه نه منکیدن دته تقوا وای بلکې اهل علم او د الله حبيب خپل فرمایا دي دغه ابو ذر رضی الله عنه ته وی دی قران کې او آیات بس چې د خلقو روونی او عملي ټکو دا ورسړی دی و مې یتق الله یجعل له مخرجا سوک چې د الله نه وریدو نه د هر مشکل نه و الله دتا لا رکو لاو کی اے الله یا رسدا لکه زخپل زال لوګورم چې دا بدن شر راواله ترخوف پو وری دې کې د هغه چا حکم نشته کنه چې چا ز د نش نشته او چا پیدا کړي او دې په انسانان او اشرف المخلوقات کې پیدا کړي چې ز د هر ل ترخوف پو وری د خپل بدن مبارک ده الله نو يره یک زماده سر است د شريعت مطابق دي کنا زما گیره د شریت مطابق دکنا زما جامی پزار د شریت مطابق دی کنا او د الله او د رسول حکم دی نو آیا زما کلم دی او که پرتوک دی دا ګیتئ د ګټونه چرته کته خو او زما کمز خوو لئ نري چې ګټو نه کتهئ ذکر کمیس پر تو لنګ د ګډونہ کته کول حرام دی کده غرور وجي بیا خډر ګناه ده او کده د غرور او تکبر راځنی نوم داشه په شریعت کې څه شعر نه راواده اته یو ګوري ځانته یو حدیث کې راغلی وې د مؤمن لنګ او پرتوک به ترنی مو پڼډوي نوخه خبره سره چستا ترني مو پندو پورې ادا د مصپورم خاصه نه عام او حالاتو کې بداسي دي بیا سره خپل باطل ته ګوري جدا د بندا او د الله پوند کې معامللا چې زم دا باتن څنګه رې آیا زه د خپل باطل بارکه د الله نه يريک ټول لو رضا په دما دا زنه سوچو نه کوي دا, دا پردي مال د پردي حق او د پردي حیا دا, دا غستو په سوچ کې ره اق زما دا زره د قبر د اخرت د الله ملاقات سوچو رکھے بیا زما یتمن د سره کور ته وګوري چې آیا زما دا کور دے زما بيبي دا زما بال بچ دے زده دی بارک دا الله نه يريکم کنا با اسره په کور کې بد اخلاقه نه ب ول پهکور کې د ډول د سرنا د ټیوی د ویسیار د ګندګئ ماحول جوړکړے د د اللہ یا را ده کور کے دن نه د الله او قانون د او اور شړے پکور کے مشر دی د چې پیومل کے د اسلامی حکومت او خللاافت د راتللو کوشش کے د کور کے ختمالے کې تو رستا پکور کے شعی پردشته۔ د خپل بیبیستا د روور نه پرده کوئ ستا د بیبی ستا د معما او د تر اوستا د روواه او د خور نه پرده کوی که نه کوي سپ شو به خبره دا زمونږ پښتو کې خپل دي خوله رسول وي چې پردی دي پختتننو کې دا خبره ده که د چااخه د پردو نه پرده نه کوئ ناغلا بدن مونالی ک نویدا دا به خوند نه ګور خدای پر د وسورونو پردانه کوي د کومه ته پر او دا غې نستا بی سڑے بی حیا او پردانه کوي نو چې دا سړې به خوندلې او استاد خدای بارک استاور استروس تا ماما تا خوری او ورته الله او رسول وای چې پر دیوی الله رسول وای چې پر دیوی په طانه کپدې مثلا نو په یی الله هر هرچا حیا او پردا برقراره وساتي تاسو لوم پښتانه د خپل د لاسه شرمې کی د پردی ته لاسه شرمې خپل خریرات لو پورتا خپل وروارات لو خپل تر بورې راتلو دا تر بور د لاسه کور او شرمن د په سر شو دا وحزه مثلا زمو ذہن تسي شي او دو کې خواسانه د چې اولوور کووي او سیکه به تولله او د الله یاره داته خو حاکې تا چې جنډر راغشت او چغی و اقله روډونه بندې اقلله جنسی کې چې پهمل کې اسلامی حکومت راولم تا خپل کور کې روستې تا خپلی بي ته پټولو مکیلی چې ګدارور زما دی او دا زما د مور او د پلار نه پیدا دی خو تا د پااره پرد دی۔ ادا زما تر دي زما د والد ضرور دي خو استاد نه دي ازما ما ما دي زما د مور ضرور دي خو استاد نه کی دي چمون په کورونو کې زما عزت مندود شرعی پرده احتما کو زمون کورونو نه یو تماشا جوړه پورت جلار شتا نه وخت کې راغ حلق ناز کی چې شریعت کې دای نه سره نه پړده نو دا الله یا را دام د دا چمو دي پور شو پور چې زما ما بيبي مصکي کنه کړي ا زما په کور کې شري پردا تا کنه دا د شري احتمام اهتمام چمو او تاسو زم عاي عزت مندو کو دا په وصيتونو کې اول وصيت ده چې ربي کریم عليه السلام ابو ذر رضی الله عنه او سي کا بتقوى الله ساتو وصیت کوم د الله دې يره بارک ترې دې خپلی جبل وګوري چې د سارن ترماخا مکو رز په دې خپل جبل الله نه يره غم کنا بعضي خلک د خد په پارا ټول رښتکان زدي کوي خپل نو وسو تخپل بچو تا بعضي ګره مدارس او علماء په تلې مال هغه رز پور کې وي کېو ماشومره علا وی به چې بچی میرانوستر مونږ کوي سبق ویله پهوار ته دي نکار کمزلي کوي پهوار سره اچان زده کیږي دا غټور درسکه ده توه عالم در سره طالبات دي قرآن ښه ویور سره غتن کول ویص خرمله ا پټو کوټو کوپور کیټول درس کړل لیکه ای دغور ته د خپل جبې بارکه الله نه نه ريږي چې کاندل کې سارا بچی په زکه ادا نو سیبه زکای کور کی کیڅه کیږي ماشومان بغیر دسه وینا ناغه خبر زده کم کور کې جګړه کوي ناغه ماشومان څه کوي حکم کور کې مشکل کی ماشومان مشکل نخپل خلاده کانزل نه سنبالو خپل سترګې د دې حفاظت ډېر ضروری ال هغه موږ له توفيق راکي نن خدای مصیبت راوته ارنګ وچیو مدرسہ کې سبق و ناوي زمي استاد ده وی هغه یې سړ ډلائل مراجم کړی نور مراجم کوو وی د جاعل دغه موبایل ده وی ګي په خبره وانی اوس ګره که خزانه سره کې سړی لاس ته لو راز نظر غلط استعمالې څومره قیمتي وخت ده ادمونه ضایع کوو قیمتي وخت ده او دا مزایع پلارو کو شوګي تر دي په ديني عبادتو وخت زمونږ سکالي هڅه کوي نو مال به دي خبرې جر درد را کولو موږ به لا کې تاسو نو سر نو ځوانان ناشتو يرما سو په ریته تلاوت ختم کو اته نو ځوانان مخې دراغه دی موبایل نه کوتيږي هیڅ صلاح ما حجلې دلته خلک درته در درکاي طا په میناکه په مشاعرو کې ټول رسول موبایل کې غوتو و کزنانه لیلا سو کې موبایل دغه کفار او شیطان یو د شي شعر وستو چې د څومره څومره زنانو د نارینو ژوندۍ څخه شو هغه په تباہ او بربادش شو نو د الله ی دا د Jesus ترګي غلط استعمال لکم دا اللہ یر دام دے چیز غوگونا غلط استعمال لکم نو اولنے وسیعت نبی کریم علیہ السلام پل صحابی تا سکی وي اوسی کا بی تقو اللہ او دا غا وسیعت د چی اولین و آخرین و تو نتالا کرے مخی امتونو تیموی انتقو اللہ ادے امت تموائی دا الله نو ويرېګي ذیک کټول ذنده الله دا حبيب دا کلمات دې ته جواب علکلم وې جواب علکلم د پښتو ته ترجمه کئ وای سمندرې په کوزه کې بټ کور په یو په یو لفظ کټول دینې درا دا, دا, دا, دا. دا الله نو ويرېګن اوله هر خدا کې دې باره کړه چې الله سره شریک نکم کې څه قبر لپاره ته سجده کوي ژوند دي لپاره د عبادت او بندگی کې یا نور د سکارونه کې چې په شریعت کې څه دي حرام دي ناروا دي او غش شرک دي نو حکیم کې چې څومره فائدې د دنیا او د آخرت الٰہی العالمین ذکر کړي هغه د الله د تقوا او د يره شرع الله اللہ ذین مغو تا شود دو کی ولی الله و مَن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب شوق چې دا الله نه ویریدو نو د هر مشکل دنیا دا خیرت نبدا اللہ جوڑا دا او آخرت نه بدوتو لار الله جوړه کی ارزک به ورته غزینه ور کی چې د دبه په خیال او ګمان کې دی دبه په خیال او ګمان کې دی نظام عزت مند د الله یرا چې دې بدن مبارک وي اریږي د بچو مبارک وي اریږي دامي هردا د دا خپل مسجد مبارک د الله نو یری د خپل مدرسې مبارک د الله نو یری د خپل علما مبارک د الله نو یری تاسو خپل قیمه زمون ټول پښتانه د خپل پیغمبر د وارثان مبارک د الله نه نیری پټول پښتون قوم کې د امام او د عالم تنخانشتا اګتا یوزې معلومې لري ماله وایي دام د الله یا رضا یو عالم دی چې وږي نه ناس ته د دغان کې او سب اجزره ختم اته په بار بل کې بجول مزدوري کې حراز بچي د حافظ اته خپل پټي کې ګډونا کې او اگم لون آخوین دی عالمات تی جوڑی شوی ایمان سروای تا سولا دی پا دیتون و پختنو دے دے که دست یو زی معلوم دی دا گرد جایی دیتی سبل پا دیتی محسوس دیتی تا سولای دی پا لگوری ما لگوری پا تون و پختنو که معلوم دی چې دمر تنخا امام لورکی جد آغا دا بچو کاری پکی او زی موسکی خدا اللہ یارا د روجیږي خدای الله یا را څه روجه هو نو د پیغمبر دا وارث بارکه د الله رب ال عزت لدې ریږي اڅو بیږندې لاست او کاغه مسجد د دین کار پریا په الله را نیس هر ک دکان کې دکان کولې شي کس کول لذيذ سکنو کری کولې شي هر څه کولې او په دغه مسجد کې د دا دام د دا الله یو یره د چمون سود د خپل علما مبارک ده الله رب العزت نو یری کو زه کدی په وری دا پښتنو له یو خبر نه را یاده وید پیشو په سبب یو خزه جهنم ته لاړه او دا صحیح حدیث ته مسلم شریف د تاسو له ام سوچو کی چې کم ذات د دمره عدل انصاب خاون خاونده کله یو فیشو زنا ور په سبب شوک جهنم ته غرزي ناغزات به د خپل نبی د وارثانو پسهر سرور ته سوره سوره خلقو غرزي دا مسله درم دی پښتنو سیا دی د کافر گا وندي حق په ته کافر گا وندي ایو سره يهودي دی کافر دي نصراني دي هندو دی سیک دی او جستا څنګه دی نو الله د د د حکوکو د دا کولو هوکمکړی دته به ووررکې د به پریشانانه کې نه د نه وغال نه کې د کور او حرمی به نه مسلمان سره پهیکه نوخوا یو نقصان دی او کافر سره ډیر نقصان په دی دیغې د اسلام جوړدسې د دی چې سکی دا د جمعما کار اغال ل راغئ نو دا مسلمانی به دا خ یاره مسلمان د غه ک ی اسلام نم کارټوله جوړ. ادا دا چې زما بیجتی کوي نوګن اسلام کې بدای چې د بجتي خلک کوي نه زمونګ غ عمل دی او کافر د پااره د اسلام د دن نه کېدو نه جوړ شو هغې نه روقاور جوړ شو کله اعمال و اخلاق تا د کفار شي. دی سبب وی جوړ شمیر قات کې قاری رحمت الله علیه ذکر کړی ویلی رضی الله نو میدان کې او کافر را پر زول ابس قتلول وې عرف دلع لن توکار ور توکي کافر راته پاسه وردا الله ده پارچ یو محمد وی نو اغات مسلمان سکه چې کافرم پچا کر کې واچې دا څه د سوچ فکر خبره ده ناغ کافیر علی رضی اللہ عنو سوائی ویدار علوہ تا خزرا پر ظلم قتلول علم دا زمان اولی پاسی دی ناغورتو د الله د دا پارو جلی چا د پارو جلی و جتا لار رامانی توکی نو زمان دا لخپل غصم رالا نو ما خودتا سر سو دیت ناغ کافیر و سر جی مسلمانانو جلی پا پتھی جنگ نرے دا ګوره په کورسې اقتدار جنگ نه دی نن دنیا کې ګور خلک مسلمانان د تل زګیږي نه نو یو مسلمان کافر راګیر کړي دی نور ته کی کیږي دا جنگ په دیږي د قران یو موضوع دا چې د کفارو د مسلمانانو دا جنگ چې دی ته جهاد او کې طالب فی سبیل الله وي دا پس مکه نه دی دا په کورسې نه دی بلکې دا جنگ څه الله قران کے بار بار وي هٰذانی خصمان اختصموا فی ربہم دا دنیا دا او دا میدان د دوو ډلو د جنگ یو پل کافر دی بل پل مسلمانان دی جنگ یې پسره اختصموا فی ربہم د الله د وحدانیت په جنگ و اگورا کہ چا رئے دا ذہن والی چې د هر کافر د مسلمان سر دیمان د وجن جنگ دے دوگیا چې علیمہ ویلی ټولو سر جنگ دے دا گشان دا کنرہ اگر وہی جو بے دید دا مند کی فلانے غر دے وغیر کسا معدنیات رو تھی معادت بھی پکې دا گورا کفار دا مونگ ذہن بل پلارے مونگ دن خبر لی اللہ وی وما نقامو منہم د کفار او دا مسلمانان وجل او وجنیه نوبل سبد نګړی مگر دا چن امنو بالله العزیز الحمیید د الله فزات عالیه ایمان روړې اداب زمو یو بدنصیبی دا چې موږ دا خبرو نه پیژند چې د کافر زمو سره پسته جگره ته موسی علی السلام مقابلې ته جادوګر راغلی او ایمان راړو يو غنټه پکې راځه ته را خدای او پیژندل شي دې فرعون موږ سره په سجن ده ورته ویماتن که مؤمننا الا ان امننا بیاات رگنا او یکرو خپل ټول ځک اور کوا اته رو خپل وی داب مصاد اختلاف اجازه ګورو شړ ده اده په څوارته د من یا وی ګرډې په سلماړه وروسته خبرو کې لري وای دا موږ نه بندره نو موږ ورستږو تاسو هرڅه چې په دې او دا دی کوم چې تاسو سره دا دی کوم چې د تو او وانه چې الله یا رب او یو پیښو لپاره چې اللہ لئے دا افضل دولتا بالنبیدان وانتا تدير كلو قاعد و شاروق و اراتی مقلدان اید لیکن اللہ موت اسیح قول و ترابیح حشر و دا حیوانا دا اماد قلتا لی سو بقاعدتی بیتن فیو اید آگل دا اترس دی اللہ او نا روح اوضا اکانا دا دګورې زستا هغه صبر یې ځا د سبا په دغه څه ځانګړي زمابدونو مرګي شتیا دې د تخلو زنامو په راتګ باندې د الله تعالی تخلق قادر او رواه او له دې څخه چې الله لږې دې دا اوله په توګه چې دوی شي د تقوا او هغه په معنا الله دغه د دې تعارف دی او خپل <سؤال> مشر ته دي تاسو دا وروځي رحمت الله تعالی علیه الله تعالی دې کومه پرديانه ده په توا ده ارح چه دې وکړ دې دغه زموږ د علماو په تاسو واه په حق مستانی چې دقدنا د خپلې بل نه ځان دې کوو زموږ په همو په موږ دابا او د حق په حق حیات تو فاطمه نارو دی فاطمه علی او امام د دنیا دغه وانا اعظم شینه موست وی ګرات وقتی تا دا وی دا په تقوا کې اهم جوسته تویدات دی باندې ولبا سره دغه پاتې سره کې جب بغاله دغه پاتې د په تقوا کې اهم جوسته ده چې امی مالیک او پال نه کوی چې نه پدې ځي د دې ځان حاوی کوي د قران ری اسلام ست نورماوی کو دی تقوا پسې د تلاوت ذکر د الله حبیب زکو چې چې په حاله د قران په سبد ناو د لکېو کحانو سره او عقیده کی بربادي څمر رسومات او بدعات او شرکيات سره غلي دا خود کیسو کحانو د تاوی دی ماوی دی دو جن راغلي اصل تقوا چې هغه د الله په نيز معتبره ده او د قران د فهم په ذری مو غوتا ستا حاصله کیږي او ورته قران ته علاوه دا په اهم ترین عبادتو کې یو اثر کې راغلي وای کله کتا شو کې یو سړی دا خبره خوخه غړی چې الله سره خبری یو کې ادا له شا خوښندل خلک د دنیا د بادشاہ سره چې ملاقات ویل په فخر کې ویما صرف لانی ملاقات وکودا د شا چې دا, دا خوایې دېخ په لرف سره خبر یو کې نو قران دی ودلی قران د شا کلام دی تک خبرې کې نو راشه کلام الله ولولا کلام الله باز اثار و کتاب راغدي و اي اعبد الناس اكثرهم تلاوه للقران پدي بندگان او خلقو کي د ټول نلوي عبادت كون کي شوق دي چې شوق د كتاب الله غير تلاوت کي اموږه د قراني جي کيوبنا خبره مو صحنه کړي داو نما غريب احنان زه په درسونه کوي مساجدو کي د جپینزه صاحب وخت دیهانی دي پینځه ورته نګې لیکه کیدی ورته تولو کلوې عبادت سره چې د قران تلاوت ته لو غرفل علماء او حافظان او قاریان سره کتاب الله زده کوي او د دې ترجمه مستکه او ډېر ډېر ته لاوات کوي الله دې مال او تاسو ټول له توفیق راکړي دا شیګورکمشه په خواو په ورونو کې زنانو م سور ډېر تلاوت کول اپم صاحب دې کتاب ډاګان ناس اوسم ډېر سپینګيري بچو اوزگار کړی وایسه کاوا با زه مسجد کې ناس یا وملم دعا کا وا ځان لم کاو سکے هغه نارینه کور سایره ويست ا کټه را یا چې توځ کې او بل مشرم اوسګار کړی دې دروازه لاړل یا پکېدا چې بدنصیبي له بعضې جماعت له وختې رال خلق ولزېږي وي د ه ګنټه مخکراږي اجزو خلق راضيږي یو ګنټه غیبت برابر کړي اته ویلی ما ویلی یو بل په څیر لاګيایې اده قران شریف تلاوت وکړه زوای عزت مندو د الله د کتاب د تلاوت د وجنه بمغه تاسو ته هرڅ به لاويږي ډېر ډېر تلاوت پکاره دي نبی علیہ السلام دو احد دو شہداء و بارکی فرمائی لیو ورہ صحابہ دی شہداء دی صحابہ اکرام وردوی قربان طول صحابہ زخمیان دی او او یا قبرونک نسل ګران کار دے کله آن دے گو رہی او قبر لطول کلے او محله پریشان ہے او یا احد کی قبرونک نسل طولے دا کانو نڈک از مکوا جکہ دا نبی کریم علیہ السلام عادت مبارکہ و سنت سو چې کم ځای کې جهات شوي شوهده پهغ ځای کې دفند کړي نو دې زخمونو سره او یاقبونه او بیا د هود غونې په کاني مکه ک قل ګرات د الله حب د ګاو لاشونو د خغولو حکم و فرماایو او کم دوه کسان چې په یو خبر کې خخور ه شوهده ديسهاحابي تاله حوی تپوسو کو دی کې کم یوقرآ ډیر او کم یو ت قرآ ډیر یادو دې کوم صحابي طرف ته به اشاره وشو دغه قبله له مخکې کې وو اوبو قبله ته به مخکې وو اصحابو کې مشرین په دیوددي جمهوریت په طریقې مشرین یو ایاذ الله حبيب امیر جوړولو یو سریا یو جماعت جهاد تلګلو د یو لوی تاسو بره قران یاد کړه بلې یو کم عمر والے ورته عرب خلک شو وی مال القران کې دادایا دی او سورہ بقرہ هم راته یاد ده او یو خوره امیر جوړکه <تصفح> تم څه کې امیر به جوړکه حدیث د مسلم شریف کې راغلی عمر رضی الله نو د مکه گورنر ته د دما ملاقات ترشه نزارا غورته ته تا دزان نور سو خلیفہ جوړ کړي ناغورته او غلام ذکر کو ویدوم را مرکزی خار او پای کی نظان نفس غلام مقرر کړے ناورتو یا میر المؤمنین اغه ده الله دې کتاب عالم ده نومر رضی الله نے سمعت نبیکم صلی الله علیه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوامت و يدعو به آخرین و ما تاسو ته پیغمبر علیہ السلام ناوریدی دې کتاب د وژن الله خلق کوچته کتاکه د دې علما او مل له د دې د وجنا کتره غرضول کوي نن موږ د کتاب الله سره مینا محبت او شوق بالکل پریښه نه دیم حکم د کتاب الله د تلاوت څه علماو کې مشهور دا کتابو ذکر کړي وای شوک چې د قران ډیر تلاوت کوي نو یرزقو الله فشنل خاتبا ذات الله خل خاطف اور کئ صبر کئ خل او الله وعده کړي شوره اتوا ها پاخر کيم ویل دي فمن اتبعه هدايا فلا يدل ولا يشقى ابن عباس رضی الله عنهما دې ااتمانه کئ وے اللہ قران عالم او عامل تا د خبره نه پناهي ور کړې په دنیا کې بده گمراهي ګينا او اخرت کې وا بد نصیبي ګينا لې کتاب سره الله سره د شفاوت نه ساتي الله مکرر کوي او تو چې په گمراهي څوک په کای په سره ته یو وه مکرر کوي مدینه وروفی کې یو ډېر لوی خلک لري مفتی دی او فقيه المدینه ورته یې درسونه کیږي نو راویو زموږه قرآن مبارک وی دا افضل د کلام دی له پا او قاتو کې غره وقت وقار د دې تلاوت تفار ناغزه پښمنین انتخابو کو سیو کو چیرې پښمنی یې سره یې تہجد کوي د بیا دې تلاوت کوي کوکه پښمنې دي بل وخت کې پابندای سرا دا قرآن شریف تلاوت زمائزت من دو دا پکار دے دی سر سکون اتمینان دارا نازلی مسلم شریف حدیث کی اوصوف فیدی ذکر کری تا مسلم شریف حدیث کی اوصوف فیدی ذکر کری چسوک دا کتاب اللہ د پار راجم اے تا اللہ حبیبوی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہی وَيَتَذَكَّرُ رَسُولُهُمْ بَيْنَهُمْ ویلشتے او کور د پورو د الله نشي خلق پک راجه ولې کتاب الله لولي او درس او تدريس کړي الا نزلت عليه السكينة پدي خلکو آرام او سکون نازلېږي سکينه د الله ز طرف او رحم او کرم ده بعض صحابو کرامتن پر سترګم پائے صحابو سکڑی دا سکینے پستر کولی لی دلی چھ را ورے دا ہو که پستر کو نم گوری د دا اللہ حبیب ویلی چه قرآن والاو بانے سکون اتمینان دا زڑا آرام دا پی را نازل ای وحفت هم الملائکہ قرآن والاو نا ملائک گیرا چھئی لیکن تا زبوری وزیران و دنیاوی حاکمان و بادشاہانو نا هو جو پولیس د حفاظت لپاره ګیرا چولی قران والو نو سو ګیرا شي حفت حب الملائکا ملائک ته ګیرا شي اډوره عزت مند دي چې د کورنا یاد لری زه د دین او د قران د زکړه لپاره راضی مدخل کورنا ورته ملائکو و زر غولې ده سفر د ملائک په وځرو کوي او اهل علم لیکلي دا حدیث د پیغمبر هغه خبره په خپل حقیقت حمل وی حقیقتا ورته ملائک د پوره سکه د کورن ورته وځري وړي ادا د پیغمبر خبره د تسلیم علامه حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي و یو څړې د کورن راتلو څړې ورپوره фонда کولا چا چا علم ترار وروڼا وخت شه وګورل لا اور دې وړه چا احمد ده ملائک وزر ماته لکه کوئی زیر لود ځلې وح الله پنيو کې حليم دې سب اذن وخت سب دسي شو غرو ني سي دا ملائک د دې نه ګیرا چي بلا خبر سره وا غشيتهم الرحبا دمر رحمت روريږي چې دا قران وال پکه پټ ناز ا پټه پټه رحمت ته موږ سيو محتاج وا غشیتهم الرحمه څوک چې کتاب الله او د سنت رسول او د دین د ذکر لپاره راځم دي دومره رحمت وریږي چې دای پکی پټکړي تاسو خبرې شوي بای ا ادوس کژما ضرور کې دی او ایزریل یا نظر علیه مستکینا وحفت اه هو الملائکه او هو غشیتهم الرحمه دوشې دغه ازا نورب ها وذكرهم الله في من عنده الله د دې خلق او ذکر د ملائکې ورته کوي اتي باندې وتا سن په یوه سوجه فواید نو دېر جړدي و دې سره او بای ابن کعب رضی الله انو نبی رسول الله صلی الله پیغمبر جبریل علیہ السلام را غره الله وحی فرست د خپل قرآن دې خوان کای دا ورته قربان الله زبانو مغسته وسمانی الله به نوم د ملائقه قرآن دې غسته دا الله حبيب ورته ملائقه قرآن دې الله نو مغسته نو حضرت ابي ابن کعب په جڑا شو ته غفر کيږي ما کتوي زمانو دي موالي اوبای د نوم باندې ملائقه قرآن دې الای دې کتاب لکھېلې اباې نوم باندې کانالي دې دي کتاب واذكرهم الله في من عنده الله ای جماعه ملائکه ما چې انسانان پیدا کول تاسو یې دې بدا کوي دې بدا کوي فلان د فلاني بچې جماعه کتاب تباس ته واذكرهم الله في من عنده ای او زما خبرم نور روايات کې راځي وای دې ټوله خلګو الله بخدا کوي څور تکه بخدا څان چې تاسو یې ویل راغلی دی یی دا روزی دي څه اته اسلام د وامیرو په باندې دې مزګورې ټول خبرو مقصد شولې چې مونږ الله او بخي او مونږ الله راضي شي مقصد وي نو زمون هغه لاره بیا خطا الله د قران د وجه نه مغفرت کوي په سلامګری مو ما سلطان ما ما هم نه پزدر کو نه راضي د یو ځل درس کې مونږ ویله حدیث د مسلم شریف او نو روایتو کراغلی اللَّهَ و یالا دملایف چې لاړ شي چې کوم ګیرا شوده احمر دل کاله الله ته سره علم نه تفوس کوي چې شر طلایې مفلانی دې مسجد مدرسہ افلانی دې کس ناری نه زنان راځم او استاد کتاب زده کولو وګد حدیث ته کې الله وی گواشه دا ټول مې وبخل نو یوملک پکوی جرب کریم په دې کې خوفلانه سړې چپ دې کني ډیر زیاد گناهګار هم پکې او د دې د درسوالو سره کارو خو هغه چې لټونو شورتې هم مسجد کې درس لناسه نذیرو او د مدعا کار ته کوچ وزګار شي زبو مر سره واه نو تا خدای دې ټولو د بخونو فیصله فرماي لا دبار کې سره الله وې هم قوم لا یشقابهم جلیسهم دافه خلق لري کله یې سره ناس سره بد نصیب نه پاتې کیږي د هم په کې وبخلو ناغاجي څنګه باندې وې ځیزو کډېر خفاو کونکو کډېر خوشحال شو تاسو دا پښتني او خبره کوي د عملو کو پتول کې راو او خوشې مو غلط کړي کو تول دا و چې زموږه دې بیکار او ګډهګار ناشتي خو الله او وما انزلنا الیک القرآن لتشقا ته کتاب الالماستي د دې خادي می اوشفاو رځالولي دا کتاب د شقاوت کتاب نه دی د دې تاسو خدمت با الله تا د دې کتاب په ذریده شقاوت نه نا بچږئ ناملو کو تولو پی جنډو موږ وایو هم لو کو تولو هم لو کو تول کې ده را اوس اده یو يوزل... د یو له چا بوتلم د دې سدینی مسله وا نا یو مرګري ګاډه شه ناغمات نو ناغه ماته وي اواز اگر موږ ډیر بد بدل او خلقو پی جنډو چې به بد بدل بارکاس ماتو ایږي د ما وی تاج می په جنت کې نیم جوړ شو په نیم کې کار روان دی نو په پوه شو بچی میں مې په زند دس پاره قران شریف آیات وو ویزل وسر لپاته خبره صحیح کونه که غلطه کونه اول کسي په زند کې زیاد اسن باز خلک کینه او حسد کوي ناغمانه خونه لګی دا نبي اما پوي کومه غره پیغمبر عليه السلام دا سي ني دي وي چې او پاک او معصوم او ولي الله ده او د بچی قرآن وی ندل بتا جور پسری گی نچی ای مومن دے مسلمان دے اگر که گناہگار دے و چی تمو بچی بانے قرآن وی دا اللہ حبیب ور سرا انعامی ثواب دے دا وی دا انعامی ثواب پا مقابلہ کی سنی آخد اللہ یو احسان دے یو سر مزدوری کہتو لسن لپی ورکے اتاو لمازی گرسی او پیزدسا وجیب کیو آج نو دا اد عابی ثواب مقابله کی سلیوی کژړې گنہگار دی وکړ څه دې څه په بچوې قران نوې نو ټیک څه چې ګره په خپل زیاده خو الله اور سره د تاج څه کړې الله د بچو د قران د ویلو نه د سره زما عزت مندو د تاج د پسرو لو وعده فرمایا دا د دوی موثیت صوبای ها د دوی موثیت زما مندو آغا قران شریفو اول علماء دې پیډایو روایت کې مراغلي وې د جنت دومره درجی دي څومره چې د قران اجازه ده چې سمرا یا سنز دکل خطج دکل نج پدی عمل دې نو دومره درجه د جنت ده حاصله کې دومره درجه څه کې به حاصله کې عمل کوي کنه لکه نن چې کور تزیو کور لکه شړې دي نو دروازه دې ټاکه یې اصله شریعت سره کخپل بی بی دی دا کور کی سو کم نشتا نو با استیزان مستحب دی تو خیمو خیوکا دروازه اٹھا کوا او کدر سمون کورو نو کیاوازی بی بی نی کمور دی دا خور دی دا و در سر دی نو بیا استیزان واجب دی سو پیاری بسلے کور تزید رازی نو جی پینزا پیاری لانو دی جازتو نو گو تو پینزا واجبات ہوئی پدہ غرض مات کر اکدر دروازہ اٹھا کولا نگو رد سرسلور رونہ کور کیو سیگی زنانا بے پویکری چی دروازہ تکی گی تا سوزان ثمبالوائی سڑے وزی خپل کور تا بدن نکی دلک روٹائی راڑی که چی راڑی دا خپلی بی بی کاری دے واری رواندار پردائی دا رواندار سنا امون خوای ویزا اللہ رحم دے زمونگ اتفاق دے او پینزل سرونہ پیو کور کیو سیگو انا پر دستا ابا سر سړیله رواندار ورتار سره راړي نووردار روانددار سرهته پر تا سومونږ دله ټول حاجلهپشي او مرې حج مدیبشي کو چې ته مرې او حاج لځین د تا سر رواندار تللی شي او دخینې ممسله او د ټولو ل خطر را که بعضې خله کوی ښه جوون سا هه ک جووند د او د خینې پرد خینی تا سره سفر نشي کوله د حج نشي کوله د عمره نشي کوله مثال په تور ستارو اندر تاسو سره سفر نشي کوله لو تا سره سفر نشي کوله دا پرته دا نو کور کی اجازه تختل شې ها ادا دې باندې څنګه اجازه ته وځو ټوله را په توجه چې موږ برګر نه نه چې موږ خپل مونږ کر او یا موږ د زناره وزیري دي زپای بازیګیلا کوي وایه دې کور کې خو څه دې د سالو رنګ دې ما له پلانای په خیراله ونی دا سې نه کړل اکرنا کلمې پښتنو له وایې چې لري شری پر دره ولای کار آسان خار درته تاسو له مو ام که څه کوی د دې پور کې پر او چې څل دلوخه اکرنا دې کوي دې غوړه چې له سلام سره خير وای راځه په دې کې څه ورح خپل کور کې بخځه للار شي ايو مساله بولاو کې خدای چې ولا واجب الله در رسول حکم مي هوا وره دا سي بوللي چې مولا وي ځکه پښتنو کې او مساله دوي وي کې له نام سليم وليان کور کې جوړه کله پکې عالم له موږ همکه امام او مولا دا ګرانې مسئلے له کلی تا غړاله را غرانه کا نو ګوره د پښتنو په ځين کې چې دوي د مولا مسلې له خېټه نه جوړه او موږ لیکي قسم دې کكم ولاد خېټه دا مساله جوړه کاه چاله وي دا جهنم زيره بازي کفار وې چې پیغمبر په خپل خبره خبر جوړي نو الله جلالي شان کوي ولو تقوا علينا بعض والاقاويل لا اخذنا منه باليمين ثم لقتنا منه الوثين فما منكم من احد عنه حاجز وای کوفر سوسو ای کو سو جنا ما پیغمبر دین دزان نه جوړی کشر باز خبری دزان نه جوړی کی زبد دی خلاص نہ رونی سم او دژړه دا رغبته کټکم عطا شو کې شوق به مان دکور کې به داسې نوې چې مولا مثلا کور وي الله د رسول او حکم به ورې درې په خو په څه کې نه چل در لخی الله رسول کور کې خزی د روا ما هو چې ما د ارور ګر استخپل څه د نن میو وردل چې الله او رسول وي داسې پر دې چې الموت الحمد الموت دا پیغمبر شوی کوئی دال ور د دا د خپلوان د فاوند طرف نه د خزی د پارسه شه دا مرګ دی نو پس نور سمګه وي خو له زما ورو ترش راځي په خیراله بولندوي ني پورتنو کې او هنګ د ناپوي هغې راځي registar کرا درو واستاجو له په خیراله وټونو برت اخلاص په یو په خیراله نوو له بسلاش کې پر کی شری پر دران وې دوه ورګه تر ام الله دې په خیراله ونیو ده تاسو به ما انځرونو زنجرونو کی نه کوي خو په لاړه روانه د غیلا کوم تاسو چې همانه په خیراله او دا دا. ایمان سره وای ولي تاسو دې خزی لا پردای وای او الله او رسول وای چې داروندار صدا د پردای دا نو کله چې خلک پویټ او چې په ویب تړیف انځرونو چې دی وای ایمان او وروندار په خیراله او نبي کوشش وکیدل پارا دې د پارا کوشش وکئ نن زموږ دیم سره او یو عالم علما نو کولو زم پکې ناسونه غوړې تا چې منبر لږه یې زګونه غورځوي منکر لري منکر لري وي منکر دې کور کیش تا کور کی شری پردښت تا دتې چې منبر زګونه غورځه او غوسه او جذباتو کې راغله نه ابتدا به زما عزت مند د سنکي خپل کور کې د شری پردې زما عزت مند شوکاي احتباب وکاي وکلا دا کله دې پښتنو له خبرو کو پختل لوي ودا خپل روا ر خره تر ما ما در لوجله سان دی کا پردا اسا لگا د پختل غوي دې له وې وجله را لاسا اي تا کا خپل درځي او صبا ټوپه کرا خل اوج نه اوسته پردا وکړه سپوښوي په خبره باندې نو دې وينه وجله اسا دې ګو پردره لاسا د دې محکم زما مندو اغا د الله د تقو د قران شریف د تلاوت او صلوات غور تاسو د خپل قاریان او حافظان نزدکو پپاکای سرت تلاوت کو مخ کو او حالت د جنابت کی تلاوت حرام دي زنان په حیض نفاس کې دې شکول پپاک زکی وکړو او ای د آدتا سمخی جمع مسواک مسواق فائده واو رئی دی و ای دا قرآن دا پارا دلاوت دا پارا مستقل حکم دی چې مسواق ہوا و د دا دی ملائک قرآن دیر خواخت ہے امام یا امام نبار چې قرآن و ای آپا مسکی توئے نو د رانی جی کی گی دمر رانی جی کی حدیث سعی سنت سر ثابت ہے و د دا ملائک سود نکی گی دا قاری او کې لسطن کی پا خلا کی او د دی د جی کم قرآن نازی آدم لکسی نی تورگن نکی گی نو ای قرآن نمخ کم سواکو و حازک دا ملائکو دا بدبویئی لڑیر نفرت دے دا ملائکو او زر زر ویل چې بس تا مقصد دا جی چی ختم بکلکو دی تا زمو سلف علماء مکروح ویلی قرآن تا دبر سر ویل پکار دے سوچ فکر سره خیل دے که ختم رستو شو دیوژن باجره وایا تو کې شراغې دې درو روزونه کم به ختم سوق نکړي داغي وجه چې درو روزونه کم ختم کړي دا بد عمر زرزر وې تا د قران د ویلو د حروف دادا د دې د تدبر د معنا د سوچ فکر غټول شرطونه دې ختم کن نو قران پکلا را کلا را سره زمای عزت مند وې الله دې مونږ تا د خپل کتاب د لستوسو کې او له ما ودي کېږي د قران د تلاوت د لپاره دا کافي ده کما یاد دی و او ملم پھرې دوهم درجه ده څومره چې د قران آیاتونه دي څومره سری د د جنت د رجې کېماته سره مثال پتوروي کنن کورته دنه شوې اجازه ته وښتو نو یا آیات باندې بیا لکو کا سلام دیو اړ نو په بل آیات ته باندې لکو اګه پرده مشورو کا ودا ګر جذباتي فیصلې چې نن کورته یو ولرګه دې وکړه چې پرده کاوه یا کنه کاوه په دې دین راتلو وخت لګي تب ماحول جوړه د الله او رسول خبره بکه چې ګوره نن بووي بیا بووي بیا بووي یو سنت او دین چې مټاو شې مرشه وی داغه پراتلو سکهګي قربانی سره هغه په وجود کې راځي نورو بل خبره کور لکه د دې غیر شری پرده مذمت به بیان دي نو خپل ځان علم او پرده شروع کېد غوا خو ځي تخاون وې زما ما ضرر نه په پرده نه کې دي کې به تخاون نه مني لکه یوخذي تخاون وې د بازار کې ګرځي اته سوداګان خپل کې مدامنل پديس دي ناروا دي رضا کې مثال یو خر ورل وې چې نا زم ټول بجی دي اته بد دې نه پرده نه کې هي اوسلې زنان هم درسونه اوریدل نو د لندن د ماحول له ما لټې دي فونو وی مات از خر و یی تبدلی ورونو نپردانکه زما د اخر به جانب حق ده کنا ورشان الله توفیق ورګه دغه کورونو د سری جی سم د قبرونو بردی تالووی کورونو وخت ته په تخت ورو دي چې دات বাহাদুর ده او یو جی یو جی رپ ده غیر بیا مونږ کوي زنا نه غیره لګلی واغ چې ملک لاره وی تال تلړه شه زه مونږ کور واللی وی وی دادا ته پردکای کې دلې ورونو دراتلو وخت یې پکور کې بور کا پسره خاون خاوند لیوی دي سمجه کې سمې کېنا نو غره بهاره سه به غرض مده شان برجاده نو کا خاوند خزي تد الله او در رسول د نافرمانی حکم کوي نو د خاون حق دا خدا اللہ و دا لی دې خدای الله او رسول الله لی لري دې کې د خاون خبرم دا نه مې خپل شری پر دبک دا, دا شری پر دې احتمام زمای عزت مندو ډیر اهم شید د ایمان نهپ وره کم خو نه چې ح او پردهتهکه نه د ختم شو ملهجانان سې رحمت اللهی به فرمال چې اسلامی اسلامیو ملکونو کې د ټولو نښکلی مسلمانی هغه مواخه اسلام او په د دنیا کې ګځې دللی او دا د انډې شي د مسلمانانو مسلمانی وه کو فارو کوشش کولو چې نه به دادين څنګه او چې غپز طرقتتی ی چ کله دا غی خزی به پردی کې بسرسته وتل فلی په هر یو سره مسکای یو سره روزی دي خوزه را تسبیحړای غوزه دا خزی شری پردا نه کوي پردو سره غرجر دي نوده دي نو شریعت کې دیوس وای د بی خوندای د دین لا ند بل مرتبه نشته کله چې کوم قوم نه حیاو شری پردل ریشوا دې کوم نو موز پکار راځي سي پکار ناراضي نو ګره کفار کو شش کې دمو او تاسو نه اسلامي حیا دغه را نظمه عزت مند لری نا اسلام کے دغه عزت مندو دا ترتیب دې چې د ایمان نه پس اهمه خبره سره اب زمون پردې پود پښتون پردنه د الله د رسول د قانون مطابق چې د پختتنو بار پردا حمل اللهسم برکی بورکې په او کور کې دننه زمونږ د تربور او د واه او د ایچان چې پور نه سمیو دغ سماشه جوړه نه چې الله رسول وې چې دنه پرده نو ستا خور دی چې ته بدون میلی نووررکه او له برخه د خورهه که که توته چې دما خذبتې پرده لکئ ه چې ستا خور دی او د سره دومر ر نه د موره غبراه وړه چې د پاهغې خو بړکه. کبره حدا مور درن غواړي صرف دې د پاره د خپلې جبستهخذي سره کیلي او دا له او دا الله د رسول حکم سي شي هغه بات شي ان شاء الله د ديار لاس واړوس یتونا بتفسیلا وایو دوا پکې تیر شو او دې کې د الله حبيب صحابي ته ټول دین راځم کړي الله دې موږ او تاسو کې تقوا مرا ولي او رب کریم دې د خپل کتاب د تلاوت توفیق ومغو تاسول را کی یو وقت مقرر کوي او تلاوت کوي وګورکه چا دی ویل نو نننا ان شاء الله خپلو عالمانو سره کنی خپل کور کې بازی لونه وی دی بيبي را قران ویل شروع کوي ور سره څو به شروع کیږي چا نه ویل په تدم یو مرګ نن نا غره نه ماله وختي وي دایواله صاحب کله نظر او نماور ته تاسو تلاوت کوي درانه یو پاړه والا پاتې دا پس پی دا غیره څوک پس پی دا غیره پس پی دا خلق عالمان جوړ شوه امام ابو داود رحم الله بارکیزنده علماء وای و ایدرس تو اله مشورو کړو دوه مری صدې یا 13 روز د ماما او اورت دی قسم یو غورجتا د اوس جوړیږي دا د دې کله عالم شو ابو داود شریف شولی لیکلو د یو جمله د خوینه راويستا د زما په معما دې الله رحم کلن ژوند دې وه نخ پن قسم کفاره واجب ور کولا پس پېږې راځو دا یو لوی محدث چیر شوی ا د عربو له ما خو دا ست تزیما الله محمد ناصر الدین البانی دې د مخی دا ګړو کارې کولو غړی ساز ته جامي طلبا ور سره کې ناستل والد سے بلوی دا د شام د حلب دا کې اغه سره د علم تشوکر راه علم ته سره دن څومره لوی محدث دی دني اسه تبا نه داموای چې په مونږ باندې عمر ته صحابه پسپلو سپینوږي ایمان راوړ دا قران یاد کړه داموای کې معنی وخت یې درته د اوسکو په دې سپینه غیر شوروکه پښې مرګ د قران کې راشي مفتی شفیع رحمت الله علیه واقعا ذکر کړي اسمره خوندور واقعا ده اوي ز بیمار شم د قران او سنتي او لي خادن ته ارشه مفتی محمد شفیع رحمت الله تعالی علیہ دوی بیمار شم بسما وی جو وفات را ویه اسر مان نراتلو هو یو درد می وزړه کې چې د قران شریف تفسیر دې شروع کړي دا بنیمه کې پاتې شي یا رشیدا پورا شوه وی دا غم میں زو طول زو طول دې کې الله زړه او خبره واشو لا عصم راجیب خبره ورته واشو لا وی بس جما طول غم لري شو چې د قران تفسیر ختمول مقصد نه وی دا خپل ژوند د قرآن په خدمت کې ختمو المقصد ده دا وداسي عالم کتاب لیکل شروع کړي نیمه کې فاتشو لاړو خاورو تا درس شروع اپیزل لخصاریو شو نور څه فاتشو عمر پسې کې ختم شو د قرآن تفسیر ختمول مقصد نه ده دا خپل فانی او نیمګړي ژوند د کتاب الله او د دین په خدمت کې ختمو المقصد ده ته پوښي به کنه ندی دیوې له شورې قاعده शिवाय چې الله واه دا چې ਸਰبر گه بے بس کوم نو نو پدی کې بمبر غراشي او دا د الله دین څخه کول دا الله لارک طالبان کي اعزازون الله در کې کم چې څوک دا الله لارک دی او غله ورکه پسپینوس پینوګیرو خلق علم کې پسپینوس پینوګیرو خلق زمایزتوندو شول عالمان شول ټول کتاب الله پلاشو کرا و علي بلی یو خبر او وره د بار بار مون کو او تاسو نه هي راشي جمعه ته لږ وختی راځي څوک به وختی راځي چې د شوشت کې بیا وره څوک چې نه وخت راځي په دې په تنپویږي څو له شلصول نشول ون. د جمعه لپاره چې څوک وختی راشي نو د په عمل نامه کې د یو او خمر ثواب لیکل کېږي ورته شکر سره د عبادت زوال یو مخ موبایل زاوغه بغټای کبلای به او پسو کیږي او ایت الله په دروازه کا دا وګوره دا څوک جو وخت راغی هغه دروازه لا کا او ګټلې چې څوک نا وخت راغی کچریدا دنیاي لحاظ سره دا څوک وخت راغی هغه دروازه لا کا روپې وړه دا څوک چې نا وخت راغی داسنهو ملو کا سبد کټلې کور کی پریشي وای او خو زوبم ټپولی وای چې وګوره هغه دروازه لا کا روپې چل شوه وګوره دمر خافقی <تصفيق> کوم ن قند دی کالس روپی را نرو کے شوڑ درد کئ کے ایمان سرے نن چې سک نا وقت راغلی دوله کا ایمان سر و تطر کو کے تللی اڑک کے افکان نا ی مصورود ررج الله الله افجب ن قم ر ہم اللهہ زیادمات کیزی کئ و یو ذل پہ نا وقته یو غٹہ شوے او کو دجم میں پر۔ لکا الله محافظ ابن قیم رحمه اللہ زکر کری اللہ زمانگو استاسو نصیب کی و ایدہ اللہ دیدار حق دی زمانگ د احل سنت والجماعت مسلک دے و الله اللہ دار تب خلق سندر کینی کورسائی بی پس فنو کی بکینی سوک جی دی جمعی رضی لی مخ کے رازی دے و پا مخ کے سف کے ناز کنی دی جمعی رضی لی لی دی جمعی پر از دا اللہ بندگانو لگ سکوائی ہر بزل وقتی کوشش پک او دې می پر اوس نشین درڅ کې نه کې نه علماء دې درڅ سره خلک نه کې نه نو تاسو سره په دې عمر کې د دین د زده بس صرف د جمعې را خدورا هغه دا په مزایکا نو اخر دین به کله یو ځکه او زما عزت نو کوشش کوي د جمعې پر رس باندې کوي وخت کوشش کوي ګور را برځی نو کې خلک ارمین شریفین او حاصل د خیر او برکاتونه ډکلی په حرامو شریفانو چې زموږ می لازم نو انها بځې حرامتي اګه جنو بجو نه د نا کو بیا بشر تلاره کې ساده په صلوغه ډه ا دم رلیو مساجد د لکونو خلکو نشوي د لکونو خلکو نه دتوي لګ مزیت مندو د شریعت بار کی اکارم بیا ګوره حرام دي باغ چې زمي ویل شو چا سوک په دکانو کار سیوکل نو کاره دی بازارونو والا مليانو سره وټو کا شروع کړي الله دیو کی جدا خبره نه مني دکان نه بندي د جمعه پر ورځ نو مولانه شه بل یاره چې دولت نیمه دې مشکل کنه خلکو لا ګټه مزه غريبي د کوکا وله د ز سیمه وکړه نو د دولت نیمه پورې یو دکان کې کیرو لږه راه بي ابل نو یې چې په یو بجو مسکه کنه نو ډېر خپای نومون ژونه په علماو کدا زموږ د دې ملک یو بدنسیبې را یو ګنټه هر بانګ شروع وي په دې اړه به تاسو په انتظار ناسي چې تاسو به چې شرط سب دومره اهم او اهم کار خوده خودمره په اهتمام ناسي هر ځل غړې لګوري چې په مدینه منوره کې شورو شروع شنو پټول مدینه کې یو زیب بانګونو شروع شي د ارضی ک مکه مکرمه کې بانګ په یو زیب پټول بانګ دل ترور دار چاخواخه د دولسه نه بانګونه شروعول تدريب بجو پورو بانګونه خلک کوي بابا اما ازو탄 جي شروعږي یو ګنټه بانګونه ليو سره کنه یو ګنټه باغ سره کوي پکار دازي الله دې دلته دازيږي زبان په یو ټیم شي د یمې موص په ري کدا دوکالک بند کې د بازي دکاندارانو علماو سره دا کار کړي پچای موځ په پاو باندې دولس کړي پچای په دولس نیمه کړي دکان نه بندي کړي کسان ناسي ذکره دا قیدا جوړه د چیز ډیر کینم نو رزق بډېري کی هاو کز ډیر کینم نه سماله ګرځې کیدکل سوزه یو نو کلی کړه بای ځمې کې هو تاسو کې نه وایا ها په څه ده ها بای ته سوروي ته سوره دی ابنوی ته په فنزک الله ورایو زل فعزل کې الله دی کله له سر دزمکو له پیدا کولو نه پنج روز راکاله مخ کې دیابولیکلو خوای سوشوال دوشو دریم زل پلېله تلقدر کی ولیکلې شي نکلېشه غداغي تازهوال او سنورم زل د مور پخې ټکه سنور میاسونه پش روح شي صحیحین او حدیث کی راغلي ملک راش الله که کبه بخرجیکو لیکو ک سمرو لیکو نو سنور زایونو کی لیکلې تاسو د جګبلی کله کله ځان د مړ کو په کار کنه یو دغه نه مو دان نشي چې واکولې که سیوا به کی تاسو غوړی دا وای خوراک مو ورکول او غل انګورو دانې په خوله کې پات داد هغه نصیب کې نو کله ټول دنیا را جمه وي بس هغه ولا خلیل نه روي رزق چې الله تعالی لیکلې اوبه خوري پورکای وای یو جن کار کوي خدای دغه چې تا ډیر کارو کو نو رزق به لري د دکان یو کو یو دکاندار په با دکان باندې بندول وې چا ورې لاولې له پته دې نه دا غاک پته لګي نه دا مرګ پته دې دا دکان مجله بندا واه تاسو کم قسمت دې او دې رزقي لیکلیا بتاله سګي ها بدر له ملاوېږي کشر داب ایمان خبره تقدیر دا کوي والله دې زموږ ټول ورکوځي چې الله سبحانه تعالی کې لپاره سمستر له بیا دې پټو والا دکاندارانو د کارخانو والا د جمی مسنه کونه دا قضا کول له جرزکسی دې کلیشه وي إله <سؤال> العالمین زمون په ایمان کې الله ممتاز زمون والدين او تا مشایخ او اصول فروع تا مړو ژوند د تواړه او لوی گناهونه معاف کړي إله العالمین زمو ظاهر او باطن د شریعت مطابق کې په پوره پوره دین د تلو توفیق راکړي سم ر بیماران دی الله شفای کامل عاجل او تور نصیب کړي الله <سؤال> قرضداران ده قرض نخلص کی بی گناہ بند دیوان الله دا بند اخلاص کی الله زمو ده ټول دینی دنیوي حاجتون تر سره کی اسمر دینی دنیوي پریشانه دي الله دا ټول ختم کی ربنا اتنا فی دنیا حسنا و فی الاخره حسنا و کنا کنگرغ هل که filt demonstن hoc